Треба щось з довгим вечором зробити. До офіцерського касина належав також староста, президент суду, взагалі повітова сметанка. Заїздили й дідичі, особливо молодші панове, щоб забавитися. Доктор заходив до касина більше з товариського обов'язку, як для приємності, бо він не грав і сплетнями не цікавився. Сідав у читальні колодового стола і читав часописи, котрих було досить багато. А раз читає якийсь руншав, а за плечима на шкіряній канапі і на високих фотелях кількох панків забавляються розмовою на біжучі теми. Не звернув би б уваги, коли б не почув імені своїх господарів – графів Г. Говорять про них. Насміхаються із графа, котрий не вміє вдержати традицій. З аристократа робиться буржуєм. Ще трохи і решти здемократизується. Схлопіє. По графі прийшла черга на графиню. Упало слово «мезальянс», «гріх проти блакитної крови» і таке інше. Мій герой зернувся. Гадав, що в такий спосіб зверне на себе їх увагу і припинить розмову. Але це, мабуть, дало притоку до ще живішої забави. Не тільки говорили, сміялися. В сміху почув декілька разів ім'я Христини. Не втерпів, повернувся в кріслі і сказав, «Панове, будуть ти ласкаві, скінчили б цю розмову». Панове зглянулися по собі, хвили на мовчанки, а тоді, «Як ви це розумієте?» «Звичайно». Одне тут читальня, а ви своїми сміхами не дайте мені читати. А друге – люди, котрих коштом вибавитися. Це мої знайомі, і я не можу дозволити, щоб на публічному місці їх обиджали. А ви хто такий? – спитав нараз один з товариства, стаючи перед ним у повний ріст і поправляючи рукою цвікер на горбатому носі. Доктор пізнав графа І. Ви ж мене знаєте. Я доктор медицини. Михайло Н. «Не пригадую собі, можливо, доктор медицини. Гарно. Як будемо потребувати лікарської помочі, то звернемося до вас». Доктор встав, оперся спиною об стіл і насилу здержуючи гнів, сказав пане графе, гадаю, що ви вже тепер потребуєте тої помочі. «Не пізнаєте людей і тратите розуміння, що годиться, а що ні, панове. Прошу не бентежитися. Я говорю свідомо і відповідаю за свої слова». «До півночі знайдете мене в їдальні, а пізніше я до ваших послуг в готелю. Цей самий дім. Другий поверх. Число дверей 64. Повернувся і вийшов. В їдальні попросив двох знайомих офіцерів, щоб разом з ним з'їли вечерю. За вечерю й докладно розказав їм свою пригоду. І попросив, щоб не відмовились бути його свідками, коли молодий граф визви його на двобій. Згодилися і випитувалися, які його окремі бажання. «Ніякі. Йому байдуже. Шаблі чи пістолі. Легкі чи важкі. У слів двобою, Просить тільки, щоб річ брати поважно і не робити комедії. Він хоче боронити доброго імені людей, в котрих хаті він кількох літ живе і котрих поважає. Зокрема, імені дівчини, котра не може себе боронити і котра не дала ніякого приводу, щоб її ім'я кидати на паркет публічного лякалю. Треба провчити цих донжуанів що є на світі цінності, від яких їм вара. Серед цієї розмови появилося в їдальні двох панків з поважними мінами, котрі позадирали голови вгору і, видимо, шукали когось. Доктор догадався, що це свідки графа І. Встав, коли вони підійшли до нього, сказав спокійно, «Панове, певно, до мене у відомім ділі. Маю честь представити моїх секундантів. До милого побачення» клонився легко і вийшов. Пішов до свого покою на гору. ходив від дверей до вікна, щоб заспокоїтися, а потім кинувся на канапу і закрив очі руками. Як глупо! Скільки літ важкої праці, безупинного змагання, щоб добути собі місце під сонцем, а тепер, може вже за кілька годин, віддасть себе на ласку і неласку сліпого припадку. Один кивок, або один мах шаблі, і життя його згасне, як свічка за подувом вітру. Дійсно глупо. Скільки віків людської культури і нічого мудрішого не придумано від поєдинків, від Божого суду, ніби пан Біг не має іншого діла, лиш рішати спори розгорячених голов.